Parlam de Messi. Toca Doncas eh, en la recta final d'aquest club de la mitjanit. Doncas, bona nit. Bona nit, Xavi. Eh, parlant de Messi, explica'ns en format de titular els indicis que tinguis que et facin pensar que Messi pot acabar tornant al Barça a la temporada vinent. Titular o titular? El primer. El primer, doncs, que Xavi és l'instigador de la tornada de Messi que parla molt sovint amb el, el crac argentí i que ja li ha dit com vam esmentar fa unes setmanes que la seva posició seria la d'interior dret eh, per whatsapps eh, per tota per terra mariaira intenta que el jugador torni a, a la disciplina del Barça segon indici Alejandro Echeverría, l'exunyat de La Porta, una persona que té molta ascendència amb Leo Messi, donat que quan era jove era el facilitador, era l'aconseguidor dels jugadors del Barça, i que ja va fer de pont entre La Porta i Xavi, i que ara està fent de pont entre La Porta i Messi. Més coses. Doncs aquesta, aquesta tornada eh, també va tenir un, un clic amb el moment de, del 25 de gener, a, a aquell, aquell xuxibar, aquella trobada fortuïta entre, per una banda, eh, Xavi Hernández que estava celebrant el seu aniversari amb la seva dona i, i unes parelles amigues i amb un altre reservat i eren eh, busquets Messi i Alba doncs, eh, trobant-se i en un moment de, un moment de la nit l'entrenador del Barça es va tensar al reservat i va veure doncs, que la química perdurava encara imperturbable entre els jugadors i, i l'entrenador. Més de gener un sopar eh, molt a prop de la ràdio per tal de Barcelona, en un restaurant japonès, trobada inesperada entre Messi i Xavi, podria ser l'inici de, de tot plegat. Donca, si ara haguessis de situar un percentatge d'opcions que Messi torni al Barça l'estiu vinent, on el situaries? Un 65%. 65%. Avui és l'aniversari de la Garcia García, saps, eh? Exacte. M'ho has posat sí, sí, a Twitter, sí. crec que ho saps. Tu el coneixes personalment? Doncs sí. Doncs ah. sí vam coincidir una vegada amb, un, amb, la, amb el seu llibre, en la presentació del seu llibre fa uns anys. No li van dir que jo era la seva paròdia, però vam, vam estar passant una bona estona. Em va, fe, em va signar el llibre i em va signar el don baló número 1 de l'any 75. Xavi, deixa de fer una cosa després d'aquí sopar. Sí. El dia següent, quan busqueig arribar al vestidor, la cançó sabien que havia cotgut aquest sopar tothom ni ha preguntat, hostia, com està Leo, tal no sé què, i la resposta que busquéava sé, va loco por volver. Va loco por volver. Sí. gràcies Uri, i gràcies gracias, Doncas, buena night. Buena night, un abrazada, saludos cordiales.